а вже ми не дамо йому з голоду вмерти, хоч би в нього і своїх дітей не було. Згода-згода, порядкуй нам, батьку, як сам знаєш, а ми тебе, мов рідні діти, слухати будемо. Спасибі вам, дітки, за честь, та ви поміркуйте, що я вже старий, безсилий, а там треба ватажка молодого та дужого. доводиться ставати проти хижого татарина зі зброєю в руках, а вона мені в дрижачих руках не вдержиться». «Не турбуйся, ми до військового діла виберемо іншого отамана. Нам треба такого старшини, щоб про все пам'ятав і в усьому лад заводив, а до цього якраз твоя розумна досвідчена голова». Старий Муха прийняв вибір, і всі були з того раді. Він славився своїм розумом новиськанів, і жодна важливіша справа в місті без його ради не вирішувалась. У нього були два маутури дуже сини, і такий самий зять та кілька гарних онуків. Сини і зять були досвідчені, бо вже близько десятка років на оходах промишляли. Зараз вибрали йому і прибічну раду. Люди почали розходитися з тим, що кожен мав якнайбільше людей до ватаги схиляти. З цієї ради і рішення, хто значить найбільше, радів Тарас. Та що він таке видумав, громада його за це похвалила, і все пішло за його думкою. А на уходах то він уже покаже, що вміє, хоч він там не бував, та з того, що чув від батька інших людей, з'ясував собі, як там треба жити, щоб татарам не датися, а в цьому найбільша штука. От над чим він тепер увесь час думав. Розділ другий Від того дня старий кіндрат Муха задумувався частенько, як до цього діла приготуватися. Він говорив, то, мої діти, на таке діло пускатися не так, як ми тут у місті живемо. Це моє, а це твоє, того не доторкайся, не можна. Там мусить бути все наше. А що здобудемо, тим і поділимося по-братньому. Не можна теж говорити «це я зробив, і це моє». Бо ти зробив одно, а другий зробив таке, чого ти не вмієш зробити. А може воно буде якраз для тебе? У нас там мусить стати одне гасло. Усі для одного... Один для всіх. Так воно повинно бути, бо лише на такому станемо певною ногою. Отож, як ви з тим згідні, то скидаємо в одну з карбону гроші. Ні більше, ні менше, а по рівній пайці. За це купуємо, чого нам треба на уходах, а то буде наше. Перед усім купуємо зброю. У кого є своя, то складайте до гурту. Це йому почислиться, і він менше грошей дасть на свій пай. З цими грішми треба послати людей хоч баж до Києва. Відтак треба накупити пил, сокир та доліт, кіста серпів і готового заліза, щоб наш Кузьма не дармував. А як зробимо зі Скотом? Чи він буде, як забере його уходник з собою? «Я гадаю, – каже дуб, – що і Скот хай буде спільний. Треба пам'ятати про наших ремісників, котрі йдуть за нами на гаразд і горе. А то бідні люди скота свого не мають, а для діток треба молока. Так само що до грошових паїв. Багато пристало до нас людей дебелих, роботящих та бідних, хіба ж їм не тому, що не грошей нема? Рада не знала, як це вирішити. Багатшим здавалося, що це їм кривдо роблять, тоді каже журавель що тут багато говорити. Багачі на оходи не підуть, їм і тут добре, а та біднота, що йде на непевне то трохи чи не вся однакова. У одного там трохи більше, а в другого нічого. Та коли там поталанить, то вони за рік, за два доробляться настільки, що зрівняються з іншими, і всі паї будуть однакові. Втім, діло, щоб ми всі допомогли їм з бідноти вилізти до кращого. А без нашої помочі вони ніколи не доробляться, а будуть увесь час попихачами у багачів, і вони, і їх діти, зроду в рід. «Дали бі, кум Журавель добре говорить», – каже Гриб, – «складаємо гроші та посилаємо людей за покупками». Вибрали зараз таких, що мали збрати гроші, а потім послали кількох досвідчених купувати все, що потрібно. А тим часом Тарас не дармував. Йому особливо засіла в голову думка, що на уходах треба буде частенько від татар відбиватися. Отож, він позбирав у купу своїх ровесників, синів тих батьків, які вирішили йти на уходи, нуж муштрувати їх. Наробили собі луків та стріл, наладили списів, понастругували дерев'яних шабель, виходили за місто і вчилися. Розуміється, що вся зброя, всі обороти і муштра мусили бути такі, як у княжих вояків у замку, бо інших зразків не було. Відтак... Розділювались на татар і хрещених і заводили одні з одними такі завзяті бої, що не один прийшов додому подряпаний до крові або з розбитим носом. Найбільша штука була в тому, хто кого краще підійде та перехитрить. На всі штуки хитрощі Тарас був метець. Він найкраще міг ворота витропити або заманити в засідку, або самому з засідки вибитися. Старші люди дивились на це й дивувались з його вправності. Це й то певно таманом буде, коли виросте, казали люди. Його батько теж не абиякий уходник, а вже син то певно його перейде, а воно таке добре, що наші діти в такому вправляються.